Simi pedig elszöszmötölt a villannyal, és néha megemlítette Elizabethnek az astronómus volt feleségét. Ásbjörn, a avagy Ási, a kőműves pedig hozta a spakliát. Ási sohasem rossz kedvű, azon kevesek közé tartozik, akik szinte csak az élet pozitív oldalát veszik észre. A mosolya szinte sohasem hagyja el a bészból sapka alatt, amely a rászárat vakolat súlyos, mint egy búvár Te aztán alaposan a feje állítottál itt mindent,